و انا ساي اگ چې در کومه تاسا بقوتهن تو قوت دعم الصرا یا ک اي اگ چې پدي کې ني لالکنت تطور دغه پارا چې پرهیزگار شې دغه پارا چې وې ره گئے د الله پدای کې دغه خواصتونه د مشرانو ذکر کړي او پینځه خواصتونه د موجوده او چې کومه موجوده په نبی صلی الله علیه وسلم و اذ اخذنا میثاککم دا ولنه قواحد مشرانو چې نخذوا حد وعده ماتونه و اذ اخذنا میثاککم کله چې وابس دمغه په نوځلستا سنا منستا سده مشرانو نا ورفاعنا نیسا کله شي ګلګل وستا پیت باد موسی عمل د تورات ورفاعنا فوقکمتور پرتا کمغه پاسا سر ورستا سُن تور رخا پا قرآن کی انتیس کارتا ذکر دا پولا سزینو کے پمانا درف حقیدی پدولا سزینو کے پمانا درف درجاتو دلتا مراد رف حقیدی چه اللہ پی غر حقیقتا لپاسا ودراؤ تفسیر مظہری دا سوینی اٹتتر صفحہ کے غار پی اللہ پورتکا ظرا کامت الرجله كذ الله د انسان دغه عمره په الله ورده پاسکه كذلته په شاند چتره سايبان او سوره ياراق کې الله ورزه اذن تقل 171 کلا چه پورتا کمگا پتا صبانی تور غر تور وائی چاہتا وائی من انبتا من الجبال فهو تو کم غر کے چه ونی کم غر کے چه ضرب و تا تور ویلشی نو متلقشن غر تم تور وائی تور سینا یادا غرد من جبال فلسطین دا ورونو د فلسطیننا زادر مسیر وای یا دا اگر د چ موسی رسول و سلام د الله سر راس کله ایت تور غروای ور تور غره په الله د پاسک ویل الله کو زوما اتینا کوم دی قوه وانا چ در کوم تاسو ته قوت د عمل سرا پا عمل سرا سمانا تعملون بما فی منا دا تورات پا افکاماتو باعمل کوئی یا بے قواتن بالجد والاشتحاد پا کوش سرا دا پا دے بانے پا کوش ما فیه او یادوی با آغا چپ دے تورات کی دی یادوی سمانا و ما فیه درس با کوئی ده آغا چه پده توراکی دی اللہ ده تور غر چه پی پور دکڑه انو ده مطلب بود یو دا چې کم توراک ما تا صلا درکڑه عمل به پی کوئی دیم دا چې دا کم توراک ما تا صلا درکڑه د ده درس تدریس با کوئی اللہ کتاب بل محمل دنیا تا نی را لے گلے قرآن را لے دی څنګه چې د تورات وعده یېسته شوی و نو د ما فيه لولای با هغه چې په یو سوال راځي چې دا خو اکراه ده او الله ویلای اکراه فی دین په دین کې اکراه نشته نو څنګه په زور باندې غار په چکه نه منې ک نه منې ک نه یې مړي نو دراغې دا خو اکراه دروراه او لاو اکراہ پدین کې راستے غایو زبردسته کلي معنا یو خبره یو اکراہ دا یو اجبار دی اجبار دته وای چې ست ټول خبره سلپ شستانه ټول اختیارات اکراہ دته وای چې ستاس نه اختیارات باقی اجبار راستے اکراہ راستے او الته صورت چې لا اکراها هغه په معنا د اجبار دا دیم کولای جواب یو اکراه په عقیده کې دا یو په عمل کې معنی یو سره تاسو زور نشي مسلمان وله زکا ایمان د زله صفت ده او ته دا چا پزړه باندې زور نشي کولای چې څوړي کوي مؤمن شکه نه وژنندې نه نه د دانش وې زکلا اکراه سدی الله زور په دین کې نشته معنا پاکې دای په ایمان کې زور نشته دې ایک ایمان لانی پر نحی ایک راہ ایمان راوڑو لبانده نشتے معارف القرآن وئی او دلتا دا دی پا ایمان راوڑو لبانده ایک نه ندا غر پرتکڑے شوے تا دی دا پارا نده چی ایمان راوڑی اوکا نا بلکہ دا دا عمل دا پارا ځکه چې چی مومین شوے اوز دا لا الہ الا اللہ لانده داخل شنوز با عمل کے وارفانا فوقكم التور. طور تور تک موږه پاسه سرونو غر تور غر په الله د پاسک واذکرو ماتیل لعلکم تتقون سمت ولې تم یو وړه دیتا سو رستو د دینا نو کنه فضل د الله پتا سبانه وړه ده یمن اعزام کو د می ساقنا فلولا فضل الله علیکم کنه فضل د الله چې تو توفیق د توبې ده او رحمت د الله نه چې قبل ول د توبې دي یا کنه فضل د الله چې اسلام ده او رحمت د الله نوی چی قران دی کنے فضل د الله چی اسلام دی رحمت د الله نوی چی قران دی نوې وتا سود تا ونی انو نا پی جندیو تا سو کسان چې زیاته کړه ولستا سنا فسبت پورز د خالقي دادویم قباحت ذکر کبی ارتکاب دخلو چکسما قسم حلی کبی بیا دیو حلی کولی دو قسمہ حلی یو حلائن چه اشیا اگا اشیا چه اللہ حرام کردی او دے پچل والبانیز اللہ حلال کی اللہ سی زنا حرام کردی د پچلوال باندې پچلوال باندې پپال پا سې باندې د خپل پپال پا سو ځان له دیم قسم هلاک پچلوال سارا ځان د الله د حکم نه بچ کول چې د الله د حکم نه زبټ شمع دې اولانه آياتونو کې دا ولنه قسم هلي ذکر دی ولقد علمتم تلذين نا تدوا چې په دیو د خالد ورځ اختار الله حرام کړو نو دیو په چال ول سره ځان د پاره یې جائز کولو اپتا پی سرہ پی جندلتا سو آکسان چیزیاتے کڑے ہو لستا سنا پوراست دخالی ویلم گا دیو تا شیشا دو گان زلیلان آرات کے ایک سو تریہ ساٹھ کے پوروہ قیدا اللہ تا سو پی دیو داوا کا پٹاولان زکا کې دیو شرمند گیوان نلائی تاسو خبی جندلہ ایاتا دو من کم فی سبت چیزیاتی کولستا سنا پورست دخالی دیوتا اللہ حکم کڑیوچ دخالی ورزبا زمان پا بند گئی زمان پا غلامی من التجرد لیل عبارتی لیل عبادتی و تعظیمی ہی واشتغلو بسیدی الله ورو ته زماده بندګې ده پربزان خالقې پدې ورځ دیو مشغول کو ځان په کار باندې داوا کا د داود عليه دا السلام پدور کې شوه ایلیا مقام کې چې په ساحل د دریا باندې او پمیا زمردینی او د شام کې دخالی دا خالد اور اسکار اللہ پدیو باندې حرام کړه خو برا و اورا کله چې دا خالد راز واش راز بشوانو میان باندې دریا په سر را روانو د امتحانات <laughs> اوس میان الله پدیو حرام کړه او د امتحانات او چې په د خالد با شران میا اند دریا په سربان را روان الله الله د امتحان نه باخره کار باندې کې او ماشاءالله کار ډیر زبردست پدې ورځ روز دیو هلي شوروک له په هلو باندې ځان لږ د کار حلالو ور دیو هلي بیا قسمه کې سمې یا وحیلی دعوی فحفرو حیازن عند البحر دو بلا زامنو دریا پفایا که غٹ غٹ حوزونه وکنسته وشراعو إليها جداویلا او اغا حوزونو تای بیا ولی بوت لرین ولی بیا بوت لرین کمی زیتره کوایی کنن کم حواز شدیو کنسته اغیطا بیا زبردست تخپولی والا بوت لرین نو فکانت الحیطان تداخلوها نو خوالا کی و ما شا اللہ التخو و شرحان پڑاگا بانی مین رات لہ جو سونچ پا دریاب کی باتلن پا دیوالا کی بامرالن جو تلل باتلن بجو آغت حوست بیشتو غر زیدن واپس خوبرات لینن شو نو فیوسوادونا فیوسوادونا ها يوم الاحد دیتوار پا رزبانی بادی علالن پا حفظون اکی زبردست مایان با پراتیو اغا بیراوالیس دا یارو را دا سکے اولیشی قسم په الله کما دا خالی پورا سکار کڑی یارو را اولی دا اطوار پر ازم حرام دے نینی حرام خونده اللہ واری خطا دا حوث سکنسته دے تاور تاولا چه بوتاللہ تفسیر کبیر چه سو تیرہ اولنی جوز کی یودا سی حیلی الله دمه اله سکاله د خالی او رس بشوا میان خو پډا ګرار وانو نودین در بچي یو زبردست مې ورسن مې په کې وا کتو په پټه مځي پورې وتاړه کله او بیا به امد رجل منهم حوتا سرلا پا پتبانے یوم ای طبقہ سوکو فحزمہو بخیٹن پا یوم ازی پوری کلک و تارا بیا میں پا دریاب کی پوبو کی پریخا و او تدلہو و تدن فی الساخلے او دا دریاب پا غارب ورتمو فا اوسقهو نو اغا بے وطارا سمترکہو بیا بے پریخو دو کنچ دخالی اتوار روز بشوام نو باس آگا بے لیر پاس حافظ امن کسیر رحم اللہ ایک سو دس کدا سی ہی نا تدهو من کوم دا زیاتهو زیاته کولستا سنا فی سب تی پورست دخالی کی چا دا سیمویلی چی دیو کی کم تاقات ورس پندر سڑے باو نو پدیو رس بانی دبٹو لیو دا سنا پدی دریاب کول دریاب پغاڑا بناستو نو چارا دم بے کاؤ مچے سوک بنو بیو مئے بیواغ اس دو شاہ تبے گزار کا کیا بارا علا کا داد سکے وی قسم پا اللہ کا, کا ماخکار کڑے زفاوداس کومہ مچے سشے پلاس کے راشنو لازمت خالی کومہ کنام اللہ تاسو پی جندل اغردن کپان تاسو پی جندل اغردن کپان دا سو پی جن دل آ کسان چ زیاته کول سنا پرزدہ خالقی فقلنا لهم ثبت ورت زکوی ثبت قطای توای په دی ورځم الله دی توای لري تاسو باندې دنیا له جدا یی وتبدل الیہی فقلنا لهم يلم غادي تاكونو شيء كرهدان شادوغان خاسئين ذليلا كونو دې امر کې شرذان سورت تا چزر شادو شا بل المرادمن هو سورت التكوين كونو ترا دتن خاصي و شاي صدگان ذليلا يا مردا تصيير د پاره د سپکووالي د دا امتحان سره بس الله ترين شادوغان جوړ کړل او الله فرماي لا ادراکن شکلو نے اللہ بدل کڑو خودنہ اندرونی اللہ لاندے بدل کڑے تفسیر عثمانیم دا سیوئی فاہم و شوری انسانی موجود تھا تین دن کے بعد سب مر گئی دریورہ زنورستو اللہ اٹھولو مڑکڑو دریورہ شعور انسانی پکې موجود او شکل بدل تفسیر ابن کثیر لیکي چې دیوبه په جندل سره په په بیاینه چې داپلانه ده او ويل با چې و انه لقرذل دینل شادو جوړشوي دازما پلانې لا لا ده او شادو دا زماده دې چې دې خوش شادو شادو گئے والمرهتو بعینه ها و انھا لقردت خزابم پی جون دلا چې دا پلانې دا واستې الله شادو جوړ کړي شادو گئی زما ابیدا زما قرودانا دا زما قریدا دا پلا نه دا وستیا له شادو جوړکړې اللهو الله څونو سخت خبره دا وستیا له شادو گئی جوړکړې کونو نو تر زوانان ترین اللہ سوارو کردتن زوانانونا اللہ شادو گان جوڑکڑا بڑا گانونا سوارو خنازیرا اللہ ترین خنزیران جوڑکڑا دا سی ابنی کشیر دا سی خبرہ ایک سو نو اولانی جلکی کڑے دا موجودو ابنی عباس وائی انهم ما مكثوا الا ثلاثه ايام درې ورځې ژوندوبې الله فنا کړل زکه ممسوح لا ينصل څوک ممسخين او غينا سل الله دنیا کې نه پاتې کئ باز خلک وې د اوشادو ګاندا دا وې د نسل دي نه نه شاته الله مسخ کړدانو اغه الله دا نسل نه پاتې فجعلنا حالو غر ظلم غدا وتا یا فجعلنا حالو غر ظلم غدا مسخا فجعلنا حالن کالن اوذر ظلم الله دل را عبرت لما بين يديها ذو موجودو خلق د پارا من القرون فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ده موجوده وخلقه ده پاره ده عبرتشه وما خلفها کمچد دين رستره روانه اوه ده پاره ده عبرت وقر زوال نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها ومعيزة للمتقين او دعواز او نسيادش ده متقينه ده پاره یا پچا لنا حنکلن او ګرز ولل عبرت لما بینه یذئها تنزدیکرو د پارا وما ما خلفها کمچل رکلو اغه د پارا نه عبرت شه و ما اذتن للمتقین و ازن نصحته د متقیانو د پارا حلیه کوله حلق و عرف کے ما یا توسل بھی الى حالت الخفیہ چی اوپت حالت تا پی سڑے ورسی گی اگه تا حلوائی یا ما یا توسل بھی الى المقصود چیخ پل مقصود تا پی سڑے ورسی گی بیا اقسام دخلے یوه خيلا دا داز اعلان په یو چل سره د گناو ده حرام نه بچکه وي نو داخله جایز ده دا بلکه مستحابه ده یو ګنا نه نه بچکیږي نشه بچکه دي نو په چالو ول سره د ګنا نه ځان بچکا دیم چر مسلمان حق په ختم وي. دا وي داسه خيلا کې چر مسلمان حق په ختمه نه داخله حرام ده دا. دریم حق هغه هیلدا چې هغه شوبه پیدا کوي سره رم اهیلدا چې باطل به خېستکي دین زم اهیلدا چې حرام دره پریزان له حلال وي شپغم اهیلدا چې د حکم الله نه پریزان بچ کوي دا پینځه ټوله هिले ناروا دي دارستاني اغا سතුل الفان 67 صفاو د امجل کی پرا وځاحت کړه وسونه هिले چنن سبا داخله کوي واځه خلک د سي هिले کای چې د شوفه نه پېزان بچی د سي هिले کای چې د زکات نه پېزان بچی د سي هिले کای لکه اله اس قاعده ټوله ناروا مفتی رشید احمد پہلے اس قات بانے پورا باز کرائے اگورے فیتوے رشیدیان ایک سو چبیس کی باقی رہائی اس قات مرووجہ محض اللہ لگوہ اور بیو داخلہ ہے اور اس کا خیر القرون میں کچھ اثر نہیں خیر القرون کے ددس اثر نشتے فیتوے دارلومت دارلومت دارلومت فیتوے دارلومت بند کے ایک سو صفاو او امجل کی ایک امدار خبر کرے فجعلنا نکالا لما بین یدئی ہا تینزا ناروا یوہ ہلہ سے رب و اس قال موسیٰ لقومہ او کلچوئے دا موسیٰ علیہ السلام اکپل قومتا مړی راته موسخه کار گزارې واخله لګاله ته زه وسخه او څخه کوړته یو کار گزارې یو خیره وسه و اس قال موسی جیره کای سره سره چا د دې وګړه دنیا نه کنه و اس قال موسی ان الله یا امرکم ان تسبحوا بقره خو به چمو په قران ته وي قران, او سیز سن سن سن قرآن دا چې دا هر سنو سره ځاتې لګي ځکه قران زمون د فارا به سوکری اذا ما شي تو خمرن قران موږ د دنیا ته ټولو نه شونه قافله کړي نو ای یوزر حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ دو زان لدو خانی سا تلیوی چزوات پلواده کومن تره پرابا پی کومن در خوشالا و دو خانی بے سحرم او بے پرانیستی و تا بے قتل دادواده شے اسم دا خوده شان تا گورا بس کیا باته حضرت علی شیف ورددین خوشالا دے دالا شان تا گورا حضرت علی رضی اللہ تعالی انخوچا پنشت دے ایسارا تا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه وخت کې شراب حرام نو حضرت حمزه رضی اللہ و تعالی عنہ اسد الله او اسد رسول دی از الله ازمره دی الله د رسول ازمره اپرو سیاران سره پورته تل سارا اذكارې کړ دې اذكارې ونه لګیل هغه را زید څخه کار و در نند نند کیه باټ دی نو ده حضرت یعلی رضی الله تعالی عنہ هغه یو خیر او وسط لازم له ولا دوورارو خا او حضرت حمز رضی الله تعالی عنہ پټول خاندان کی نیاز غوټه چذچا ده د خبرې ټوړ نه شکا ولې ورازه دوورارو خدا بس د اعلان کې ماشاءالله هغه لال کړه او زبردست تقوخی و سورتیگی حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ انہوچا خبر کچھ ده او خیلی سرمان شو حضرت عالی خودسی نشت لے براہ راز نبی رسول اللہ را گئے گلے ور تک ورے لگا دا وڑوی تیچی گلے گلے ور تک ورے یا رسول اللہ گرہ دیکھا کاجی زما دواده دا وادتہه پارما ساتلې دولي میه دا پارمی ساتلې دته هم خپت هوا چې دا د ولې می او خانه وګورا غيالاله کړي خیر د نبي رسول الله ته دسي وجړل چې نبي رسول الله د ترس پد راغې نبي رسول الله می رازه چې زوډ وانه کاکا ته مینه زارې کوخیا با ته وله خطر دا ځان چديو کر اپ کاره شو ماشاءالله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ غټ پتو نکليتنی ول ده او شراب بوتل پرود ده دل وی لیس ترګه د ازماري په شان حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د نبي عليه السلام شاشه شا اتا چا سي ونه وي چا د د ما په سيول را وستو شاشه شا اتا شاشه شا نبي عليه السلام خدای صبر استقلال غر ورغه وتر ولید دې دې دې علاقه وخانې علي کړې وې د نبی عليه الصلاة والسلام د څو نه وې نبی شان عجیبو حمزه اگر کپد خاندان کې عجیبو او نبی بیا ډېر عجیبو د نه ویلاو یا زما د پلار غلامانو تاسو سوایې بشرا بنا شوقنا نور او سنویل لکه پلار واسططر خو چت که نه ز پلار غلامانو تاسو سوای نویر اسلام خضره بیایاری د را زار داس په خپل هشکې نه دی ځکه شراب دغه دنیا دغه وقت لذیذ ترین سیزو زار باې به ساړی نه پودو زمن غاستاسو د فارا بهترین شراب د دنیا څخه روایت تر لباو والله کی دا دی بیهی شکری ازاما شی خمرن بیهی شکری ازاما شی خمرن و منه افاقتی وبهی خماری بیهی شکری ازاما شی خمرن وَمِنْهُ إِفَاقَتِي وَبِهِ خُمَرِي مونږه پارا لذیذ ترین سیس د الله کتاب دی اوه هله کولای شي خو چې ح استاذ جایز شي زی جایز ويس قال السلام خپل یقیناً اللہ حکم کوي تاسو ته ان تزبہو بقرا چلا را کوي وا قالو نو یلدیو ات اتکه زونا فزوآ آیا نسیتمغه قال اعوذ بالله ول مسلم سلام پنا غلم پالا ان اكون من الجاهلين دایچه شمدنه پهانو نا دلتا دا د تیمه الهی ذکر ده چهله کول اچ د الله د حکم نه پې ځان بچی الته اله اول کول وایه جه حرام د الله ځان د پر حلال کی احکار حرام او میاں حرام او ځان د پر حلال ول پسته دی دا ته اله څنګه کوي چه ده حکم ده اللانا په زان بچکی اللہ غوالا لکی دیو تپو سنا شورو اکڑا چه پدیر تپو سنو بانیوامنگ ده غوان بچشو انتز بہو بقرا اللہ لکی غوالا کل چیل مسائل سنم پر خود اللہ حکم کئی تاستائی چیل اللہ لکی غوالا شوال دارتا چه ده غوا دالا لولو حکم ولی وشا ده مطالق یو سو اقوالا یو مشهور قول دادے چه بنی اسرائیلو کیو سڑے مڑسا اور آرائیو والا گیدا نو سڑے قاتل نو معلوم نو چهار کلا ده ای قاتل نو معلوم قاتلین ده معلوم مذیلا د قاتل د معلومات د پاره الله رب العزت اغه لیسه شو معلومات د قاتل د پاره الله رب العزت ورته غواله لکای ا په دې غوابه دا, دا مرای غوې نو دا بس انده شي ا جو انده شنو خپل قاتل هو کو دا مشوره خبره ده په دیوانېڅو اشکالات راځي دا خبره کمزورې دا د څو وجه دا خبره خیاه کوي یو موج دا ده چې بیا خو په کاروا چې د مړی واقع مخکې او د واروتو دوی موجه چې دا دواړه واقعې ذکر کرد دی په اس سره چې په استقلال دلالت کوي چې دا مستقه واقع ده رو مستقلله واقع ده دریم وجه دا دا چې په ميز د ذبح او د قتل د مړی کې څلوېخ کالو یوه نیک سیر په سند سره ابن عباس ته دا او ابن عباس نقل کړي چې بنی اسرائیل څلوېخ کال د بقره تالب کولو واپسي ګرځېدل و څلوېخ کال د یو د مړې په ستریغه روښاته لې او وخت کې خودسه او دا ځونه نو وكانو تلب البقرة الموسوفة 40 سنا سلورم وجه چې که پا غوا دا مره جونده شوه نو دا غوا عیزت و وقت بده دیو پزرونو که نور هم زیات شوه جو پا غوا که دا مره نو دا غوا عیزت و وقت بده دیو پزرونو که نور هم زیات شوه خبره کوش کنا ولا سره ما خبر اسنگ شو ک چرت په غوا باندې ها مړه زندشی نو د غوا عزت او وقت خو د دې پړونو کې نور هم زیات شي زکاتیو خدامخ کنه د غوا عاشقانو دستی په بندګای باندې سر په سجودو لمدو کھټو راخلي کې وبدایروي حال دا چې مدارک ول دي چې واه الاله کوي دغه پارا چې محبوب د یو په دیو باندې سپکشي نو دا پک نه سره بلکې درون شپې د دې سرور او وړو نرورا دا واقعا چې واه د دې لپاره الاله کوي چې پی زینده زندشي دا کمزورې ده دغه خبره چې صحیح خبره ده چې سبب د بقره دا و چې دیو عقیده صحیح شي او دیو په جوړونو کې دا غوا ته عظیم ختم شي لکهي علامه نسفي وایي الیو حبه نه معبودهم عندهم غوا د دې لپاره الاله کوي چې دیو دا معبود په دیو باندې سپکشي چې کدا معبود وې نو الله بده ته على له حکم نکولې علما قرتبهم اي انما عمروا والله اعلم بذبح بقره دون غيرها لانها من جنس ما عبدوه دغى حكمه ورت الزكاه وكذا دا دجنس داغين او چديو داغے بندگی کورا وتقوا حكم الذبح ددير پار او شو لي وحو ما كان يرونه من تعظيمه چه سپک شیه پا دیو بانه آغا چه چه دیو ده غوات صونه تازیم که و معبوده گرنه لو چه ده پی سپک خبره داده دا چه غوات علا لکه چه ده پار علا لکه علا لکه چاکی ده ایسه شیه شیه برابر شیه او ده غوات تاظیم او ده غوات عزمت ده دیو پا نظر که غوات شیه را شیه سپکا انت تصبحوا بقراءه كلا چتا ویل شو رديه اتت خزنا هو جوا تم پټو کو باندې نه سي موسى من الله کو غانو سکاي ير موسى عليه السلام اعوذ بالله پري غړان پلا باندې ان اكون من الجاهلين دا چزه شم دنا په هانو نه زکه غب شپ کار دي یو استهزادا ټوکې د جاهلانو کار دی او دا ممنو دی یو خوش دا د مزاح چور توایي مزاح جایز دی او ټوکې کول دان روان ابیদুল্লাহ ابن حسن چې د کوفی قاضي و یو سړی سره مزاح کوي نو آگا سڑی او جوغا اغسط دا نو دیوار تو ایچ دا دا گڑ دا وڑاینا دا کد گڑ دا وڑاینا نو آگا سڑے جاہلو او ایلا تجھل ایوها القاضی جہالت مکوا صبح پسج مطلب دا ایچتو مزاہ چکے نو دا جہالت دے نو قائسے بار تو اے اینا وجدتا المزاہ جہالاں دے خوشتی بیاتیتا جہالدہ کمنتا بیا مندہ چا خوشتی بیاتیتا ہم جہالت ویلے کیگی تا سرا پدی بانیس دلیل دے مغسری ویل اللہ ویل دی چا عوض باللہ ان اکونا من الجاہلین خواہی سے اپتیس دروان شرچ دے دیسنا نا دے خبر د دوسرا بنور سا سردر دی کے بس اس تطرینا روانسا چه دونا جاہل دے چه خوشتی بیتی او مزاح مزاح او خوشتی بیتی او ٹوکن پیجنی ٹوکن آروادی خوشتی بیتی دارواد خوشتی بیتی جائز دا زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کڑے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نم ثابت دام نبی علی صلوات والسلام روان دی یو بډای دوله په نبی علی صلوات والسلام یا رسول الله دوه راته کوا چل ما جنت وګی نبی علی صلوات والسلام بډای جنت ته نشتلې اشرفی سره سلام خو روان څه آ ها ها دا په پیغمبر خبره وا بډای اور بل څه بډای باندې غمون راال د غمون په سیلاب کې ورغره کښوا چېغه شو روکړي چې یا رسول الله بډای کودې راځي اتا جوړي وروله جوړي یا رسول الله تا ورته وې دې چې بډای جنت ته نشټلې نبی عليه الصلاة والسلام یې چې بډای جنت وبته په هیڅد بډای توپ دشي بډای بنځي جنت دشي بډای غانو زېده فَلْكِ إِنَّا عَنْسَانَاهُنَّا إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّا أَبْكَرًا عُرْبًا أَطْرَبًا اللہ بتا زوانا کی پیغلا بادی کی اللہ بادی جنت تبوزی کی آباد ہے وَلَيْخَفَئِئِ إِنَّا اللہ هو اللہ یا ظل نبی علیہ السلام یا صحابی در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے یا رسول اللہ اوخره لا پکاردې نو سره یې ده پارا نبی علی صلوات و سلام اله احملن علی ولد النقا او خپ پکاردہ نبی علی صلوات و سلام یې زب حدې د اوخي په بچی باندې سورکم اغه یا رسول الله د اوخي بچې په پپلن شتله ما به څنګه سور کی پریشان هسه واره پریشانه کېږي دا طول او خان پا دنیا کچه دی دا داد چا بچی دی داد چا بچی دی رو را دو او خی بچی دی کرن باللہ ان اکون من الجاہلین مزا خوشتی بیتی خند پیشانی تبسم دا مستحب اعمال دی خند پیشانی تبسم عندما أقام محمد الرسول الله خاند في شاني تبصم هميشة تبارت تبصم قالوا ربك يبين لنا ما هي قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي ويلديو دعو غرزم تبارا دفربنا یوبَیِل لَنا چې بیان کې موتاز څو سمردهد د تیغوا قالو دعو لنا ربک ایوبیل لنا محیا انسان چې مکمل د خدای په دین باندې قران حدیث باندې کوي د دې ژوند ډېر ګران ژوند دی شهولت ته زندگی ډیر اغرانه ده ډیر زیاته غرانه زکاته دی په پو پورې دین نه دی پویا جن نه پویا نو دی غریب ځان په یو چوکړ کې ساتي او تباہ ورواز شي قالو دلنا ربک یبیل لنا ما هيا تو یل دی او دعا او غرزم ده پارا د خبر روانه چې بیان کې مو ته چې سو مر ده د دی لدي وا عمر رات بیان یہ لہ یقینا دعا لا وی انها بقرتن داغوا دا لا فارز ولا بکرن ولد ولا بکرن او لا فارزنا زادا ودائلنا ولا بکرن او نوالد او انم بین ذالکا درمیان دا د دې پمینس سپندر ودا صفالو ما تمرو کوی هغه چې تاسو ته حکم وشي کله چې دیوته حکم وشو چې غواله لاله کوي نو دیو دا ځان دا بچ کولو دا لپاره سوالات رو دا اولنه سوالو ما هيا محلها چسدې حال د دیغوا یاما سنوح چسدې عمر د دیغوا لا فارزون ولا بکر الله داد شه غادا لا فارزون جنا زړه لا کبیره ولا بکر ولا صغیرا نو وڑا نزلاو نو ولکه اوانم بای نزالکا درمیانا چیو بچه یاد و بچی تفسیر ابنی جریر دا سیوه لی چیو بچه یاد و بچی شوی اغیت اس خندر و ویون ففالو ما تعمرون کوای اغج تاستا حکم کی دلشی مانا اوسا اگه بکه وی چی دا اللہ طرف نا تستا حکموشی زان نباس الله لالوی اللہو اللہ خبر سخت شوا وی نو ٹوکی نصش جوڑی گی نو را بس خجور اچانک دا اللہ حکم نیو غوارا سملوی ایسنو ایسنو او دیو سوالونا شورو اکڑونو دا طرف نم سختی سختی نو با نه نا کمزه تاورا سید قالو دولنا ربکا ویل دیو دعاو گڑا مونگ لرا دخپر رب یو بایل لنا ما لونو ها چه بیانی که مونگ دا چه سرگ سده رنگ ده ده غوا محکی تپوس دو مرو اوست تپوس درنگ دام بے ضرورت سوالو زکا درنگ سداخله قصاب حکی ویل موس علیہ السلام یقینا دا الله یقول ای انها بقرهت الصیاقن دا صفرا او زیرا فاتع اللونها خالص ده رنگ ده دی غوا د زیڑوالی من خالص زیڑادا یا زیڑادا فاتع تک زیڑادا زیڑ او تک زیڑادا تسر الناظرين خوشالوي کتن کلا فکان من يريد خالص اللونها چرنګي خالص ده یني خالص زړدا فقصت وریشی اشد ما يكون من الصفرا چه پزړواله کې ډېر زړوي چه ډېر زړایي اگې زکاہ درنگو نو د پارا دا تاکی داد تی لکا دا اسفر دا پارا فاقعون اسفرون فاقعون زیڑا دا تک زیڑا دا اسودن حالکون تورا دا تک تورا دا ابيضن یقق سپینده نو تک سپینده و قانن سرده نو تک سرده و اخزرن نازرن. شیندې نو تخشینده دادرنګورو دپارا دا سی پتون دی اسفرا دپارا فاکاون اسواد دح حالکون ابیاض دپارا یاکاون احمر دپارا قان قانن احزر دپارا ناذیرون انها بقرت الصلفرا غوا دا زیڑا فاقع اللونو خالص دے رنگ د غوا تکه زیڑا دا تسرن نازوی خوش علی کتن کو لرام سکر پر گوری نو خوش علی حضرت علی المرتضا وی مل نبسان علی جلدن اسفر چاچ دا زیڑی سرمنی پیزار پخپوکو نقد قلت حموهو غم بے کمشی حم بے کمشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الامینین حیدر کروار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی چا در زیر پی زیر سرمنی پیزار پاکو کنو حم بے چشی شروع را کم بشی از دیعیات نیشتیلال کرے تسر النازرین خوش علی کتن کل را زیر دا تک زیر ماشاءاللہ غره خوشالي او ایون ازویر او محمد ابن ابي كثير اغاوي اوي منہ كردا د لباس د تور تور له د تور په زار د غستونن او ويل دي انها هم پیدا کئ خب هر حال دا دا رواج سرم تعلق لري کله کلا یو شے یو علاقہ کے ډیر مزدار کر ری خب بلا علاقہ کے غدر سے دیر خوند ورنف عربستان ری عربیستان کی ما حرم کی زمون دا علاقہ یو حضرت الخیستہ پا کولے پا سرو بڑا ورہ روان و مل کیا بات ہے خلق وردو نه تا نا دا کمرہ رہے او دل توس ماشاءالله د عربو هغه کټه ګټه میځه اغستاینو خره کورته ډیر په تعجب غوري چدا ملنګ د کما او الته بعد شحان د دنیا هغه شی اغوندی توس اکثر تور په طور تور په زردي د عرف رواج سره او ده شریعت که ده ممانعات نشته ده نو ده دیواجه نزمان محربان ده اس بدنخ کاری ده همم نپیدا کئی طور سپلی دی طور بھوٹان دی امام کرتبی چار سو اکاون که دارا وڑه دارنگه مدارک چوون ایک جل که دارا وڑه فاکول لونها تصر النازرین قالو دولنا ربک یو بیل و یل دیو دعا و غرزم ده پرده پر ربنا چه بیانی که منو که ماهیا ده ده ده غوا سعمل ده د ده غوا سکار ده د ده غوا این البقر یقیناً غواگانی تشابه علینا گروری شویدی پا منو بانی او یقیناً منو که خوخشید اللہ لمحتدون خامخارسیدونی کیو پل مقصدتاو دیکی درہیم سوال زکر دی او دا ہم بے ضرورت سوالو زکر دا زبح سرہ دا عمل دا غواس مناسبت دے ان البقران یادا جمع دا یقنا غواگانی زکر مغواگانی مانا اکڑا امام کرتا بی دا سوائی حسن وائی جنس دے إِنَّ الْبَقَرَى يَقِنًا <تصفيق> غَغَانِي يَا إِنَّ الْبَقَرَى يَقِنًا جِنسِ غَغَانِي تَشَابَحَ عَلَيْنَا غَرْوَلِ شِوِدِي بَمُنْبَانِي او يَقِنًا نُنْغَا كَخَخَشِدَ لَنَّا خَامَ خَارِسِدُونَ كِيُخْفَ الْمَقْسَدَّا دِو سَفْتِ شُورُ وَقْلَانُ عَلَّا دَ طَرَفْ نَمْ کبلی ضرور په صحیح سر سره ویندي چې کديو ادنا غوا أغستوي او پې کې والله رب عزت بدار قبول کړي وي ولکنهم شدد شددوا فشددوا عليهم د یو سختي شور وکړان الله تر افنم په سختي را لاله محاسن ودويږي او ان انسان الله له مهتدون نبي عليه السلام کديو ان شاء الله نو ویله بدیغا حاصلولو لارنه مونډله وئنسا الله ویلان ولور تلاره او خدله وئنا انسا الله لمحتدون قال ان ویلم سلام يكنن الله وئ انها بقره دغه لا زلول نجوتدا لا زلول نجوتي دا لم تزلل اسا ل اسا ل اساره الارض ذليلا شبي نداتي زماك الا ولدا موار تجوتي غاوايو تجوتي او ما شا اللہ ایوہ کیڑی را پا مزبانی ویر انہا انہو یقول انہا بقر لا زلول نا جوتی دا تسیر الارضای ولا تسقل حرسا او نا ارطی دا چوبا کی فصلنا مسلمت لا شیط فیہا نشتد اصداق دیغوا کی تکز یلا بلدا پکنس تدې ویلوستار اتلو وکړه حقا پوپورا خبره پوپورا بیان دراتلو وکړه ولا تسکل حرصا معلومه ده شو چې د غوا د کسبن دی انه یقول انها بقران معلومه دا شوا چر د دین علاوه په خوا باندې سورلي کول ناروا دي پټه په ناروا دي دا کار دی یو وبکاي اراتي باي دارټنا بهو برو نو په خوا باندې سورلي ناروا په خوا باندې بار وړل ناروا صحیح حديث کراغ لیک یو انسان په خوا سورو اگر ورتا لا گویا کلاس صحیح حدیث دے مخے ورتا را واڑا ہو ورتا وا د فر بنیادما ز خود سوالی را پیدا شوینے ما ز با لا د سوالی را پارا نیم پیدا کړي صدا پدے گھر ک تپما باندې سوري لاشیه ت فیھا قَالُ الْآَنَ جَيْتَ بِالْحَقِ وَسْتَى کَامِ الْبَيَانُ وَكَوْ نَتَقْتَ بِالْبَيَانِ اتَّامُ پُورا خبر دی وکڑا اب اپنی پوری ورصاب بات فرمائی بیان القرآن فَزَبَ خُوهَانُ وَالَا لَيْقَيْدِ وَالَرَاوْا فَسْدَ دِي کَامِ الْبَيَانُ وَمَا كَادُوْيَ فَالُونَ او نون اس دینچ دا کارے کڑے وے بیاننا ورورا قاورته ملاوشه خصنګ ملاوشه واکه مفسرین لکلا چې بني اسرائيل وکيونه الله والا بني ادمه داري او اسقايوا نو اغا انسان هغه الله والا سره وي اغبه نه آثار د زنګدن شروع شو یعنی رتبه آثار هغه زنګلته دا اسقايوا شړنه او یا الله اللهم انی استودعتک ها ل ربا په دې جنگل کې زدا اسقې د خپل بچی د پاره تا تامنت پرېدمه ته محافظت او ناصر شه شان ربانی ته ګوره بسغه د دنیا نه لاړو هغه ستې غټه شولا او دا لک الله را العزت ډیرونه کې انسان ډیرونه کله کله لاره پورته کاوه د پلي ابیتا بيدارو دیو دا وقته لکته په هغه زنګل کې ورته دغه چې زیړه غوا دا ارټی نه ده جوتی نه ده ماشاءالله وړی نه ده وړ نه ده خود دا غوا چه سنگت داغی صفاتو اغا پا دقا غوا شو ملاو شوی ماشاءاللہ غوا پا ملاو چا دا دا دا دا دا دا یتیم دا وابا چی غوا نرہ خرسے ویوری گا بای سر مشورہ کو خیر با هر حال اغوی المنگای نا خرسه بودا آئی وقتا روپای دیر اولی دیر اولی دیر اولی دیر اولی در دې پوری چی ستروا به ميل ایمس کی ها ذهبن یلا چدا خوا بمږه استاسو نوالو او ددې د سرمن با د سرو زرونه ستاسو د پارا ډککو اگر قشتیک دا <laughs> غوا د سور په وا وکانه البقره اذا ذاک وابا پداوراز بانے پداوقکی بدری روپای بدری دنانی رومیلا ویدا او رو را دیو دوا سرمن اگا ما شم لرا دسشدہ ککڑا اللہ دے تفسیر کبیر ایک سو انیس ایک جل کی زاد المسیر ننانویں صفحہ ولنی جل کی ابن کسیر ایک سو بارہ صفحہ ولنی وَيَقْتُلُونَ نَفْسًا فَتَظُنُّونَ كَأَنَّكُمْ قَدْ